بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تجيثا فالندريمت لافدريمت ادوريمت اوناي تكون الله عز وجل نصاطيا ده بكيمت تي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 Ky namaz një tersi veprimesh rutine, mekanike që i kryen besimtari. Por duhet të ketë shpirt, duhet të ketë gjallëri ky namaz. Dhe kjo gjallëri pastaj ti lëviz edhe gjymtyrën tona drejt asaj që Allahu ka kërkuar prej neve. Dhe gjithashtu kjo gjallëri të ndikojë në frenimin e vetes tonë nga gjërat e ndaluara, të kenë ndikim në niyetin tonë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 A është i rëndësishëm për neve namazi sa për shambull buka jonë, ushqimi jonë, sa drita? Apo është me te për se kach? Apo është me pak se kach? Sa është i rëndësishëm për të namazi? Sa jenë gjendit e sakrifikash për mu fal? A jenë gjendit e balavacosh me të gjitha sfida që dal njët në kësaj bote dhe të falesh? Mëzbët shkaktarë, shoqëria, e asë nëdeja, e asë gjumi, e asë puna, asë gjë. Mëzbët shkaktarë që të pengon nga namazin. Nga se, namazin është më i rëndësishëm se gjitha këto. Në qovë se namazin e ka këtë rëndësit e këni, pa të shumë se dë tjetë edhe i gjallë, nga se kemi investuar për këtë namaz, nga se kemi sakrifikuar për te, andaj për atë që sakrifikojmë, për atë që përpje kemi mundohemi edhe n e ndihem në mbëlsirën kër të arrim. Mohamedi sallallahu a.sallem, vdeq duke na përositur me namaz, për shkak të rëndësi së malë e që ka, ishte i smur, i lodhur, për kër vind të kuha namazit, kërkante që ta siel njën, ujin që të mërë të abdes, falej, ullur për falej, dhe vdiq sallallahu alaihi wasallam duke thënë as-salat as-salat namazi namazi mos e braktisni o musliman namazin andaj sa mte për e një rancin e namazit do sa mte për ka rancin e zamrntën e namazit aq mte për do të jesh i për ul apo e por ul namazin tët e për të ditë vler namaz më tepër duhet të lezojmë a jeta që ftasen po namazit hadithe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 nga mosliman të falet duke qenë në ngarkesë të kryesë nevojës fiziologjike. Qase këngarkesë e pengan me urul është duke u strukturuar, duke u përmbledhur ka problemin me nevojën e tij, ta nuk mund nuk mundet nën këtë presion që të falet. Dhe kështu edhe me presionet e tjera. Presioni ushqimit, presioni ndonjë problemi caktu mundon maksimalisht, jo me tik namazi, larg asaj Për mundon, mundon maksimalisht të lirosh nga gjitha shqetësimet dhe angazhimet që të bëjnë presion para se të futesh në namaz. Njëherë, ti kur thij Allahu Akbar, ti je thersëst i, i përkushtuar për Allahu te Oxhël. Mos të kesh më brinjë tjetër për të se brinjës a do të pranohet. A do të mfalen gjinohat? A do i të Allahu i kënaqësh me kët namaz? A do të ngrihet ky namaz tek Allahu Xhellahu Wala duke më uruar? duke lutur Allah unë kënë namaz që Allah unë të kujdesit për mua si u kujdesam për këtë namaz. Kjo brengë e besimtarit. Por në qovëse, futët namaz dhe ka brengë nga më të mëla se kjo brengë, do të pengojnë për ullën e namaz. Por vlasë për ato që mundëm e bitu njëri. Antaj, në ambjen të qetë më falë, me hënalën televizionin, me hëndalë gjurën atësot ka mundësi, të ergon presunet të saktuar, ashtë si kushe jenë të nevojeve, qoftë si fiziologjike, apo të ushimit, më ngrën, apo, që ka të qoftë? Kjo me linë e lojët e leonë, indihman më përull. E treta që indihman më përull, është, dhe kjo këzrot, nështë adhe, sekreti i përullës namazë, që besimtari, të jeti i bindër, apo besimtarija të jeti i bindër, se në momentin kur thua Allahu Akbar, ta shma tashmë i duke folur drej për det më Allah, nuk ka mes ju vendrime cuas, nuk ka mes ju shpër këthyës, nuk ka mes ju shpër asë kush nga kriesat, nuk është duke ja për cilë Allahut në doku shfjallët e tua, por Allahu është duke të ndëgjuar qëfar ti po kërkom për ti. Allahu po për të për te kërkesa, qëfar të duhet ty u rubiam, qëfar kje nevoj. Dhe të thua, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Falërim i qoftë Allahu Zoti i botës, dhe Allahu po të dëgjon. Arrahmanir Rahim, i gjithëmshirshëm, më mëshiruesi. Allahu për të ndëgjën, që i ti në tokë, po të dëgjon çush robi tin tok po lavdon Zotin e, e vet. Këndjen që Allahu po të dëgjon. Edri për drejt, s'ka përkthyes, nuk do t'ja kumton Allahu të fyer as kush nga se po i shkojnë drejt për drejt. Dhe në anë të tjetër, të Allahu Jellahu ala, ti prici je ti kur thu Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu thotë më madh rai, më lavazrai robi jam. E çdo marrë çdo kërkesën tënde, Allahu të përgjigjet. Dhe kjo përgjigje që do të ngonë e ti të mban të përmbledhur mendimet e tua. Nuk lënë që të shpërndahet zemra jote, por ti e ke kthyer vetëm ka Allahu te bara kautala. Qase tash me je në kontakt drejtpërdrejt me ta, nuk me të suas, të në kin drejmesuas. Nëse ne meditojmë më tepër rreth asaj, do të shohim ndikimin e saj të madh në namazin tonë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 të kërkosh mëshir, të kërkosh përkrahje, të kërkosh pëtim, të kërkosh lërgjim brengësh, të lashësh. Në është të është i fundit. Andi Muhamidi sallallahu alaihu sallam, kur i diriton të safat e sahabëve këthejka, ata dhe than të sallu salat e muadja. Faluni, faluni, ashtu si kur falit aj që përshëndetet ka kjo muatë da është ta namazëj të namazë i të fundë është kjo. Apo a i tjetëri. Si mundu është ta bësh atë që është e fundët, ashtë të si kërë është më mirë. Ashtë të si kërë është më zbukri nga se shpreson se me këtë namazë të fundët e ta kanë Allahë në azogjel. Kënë djenë besimtarën e bënë që tjetë më i përmbletur, më i përkushtuar namazët ti. Dhe gjitha është sotë ajo që është pik e të Lëta Allah wala, në gjellë vala, në qëse ki munges përkushtimit. Dhe jetë duke u përpik me gjitha këto pika që i përmena, ti esh me i përkushtua namazë. Ndihmaje vetën tëndën këdrejtim, edhe duke lutë Allah në gjellë vala. O Allah i madhë meja përkushtim. O Allah i madhë nuarë, Më jap në shtrim për ndajti në namaz. Më jap urëlje. Më mundso që zemra ime të jetë e përmbledhur në namaz, ti e kthyr vetëm kahte. Mos lejo o Zoti jam që zemra ime, mendjet e mia të shpërndahen në luginat e kësaj dhunja për bëri të gjitha këto të përmbledhura, të drejtuara kahte o Zoti im, që më të vërtet namazi të jetë knësia e shpirtit ton. Knësia dhe lumturia dhe freskia e zemrave tona kështu të e bëjmë namazin më të gjallë, dhe kështu pasaj namazin, dikon një të ndonë të përdeshme, që të nga përmirësan, të nga regullan, të nga lërgon nga vesit e këqia, të nga afran ma Allahun gjallë u Allah, dhe pasaj të kemi edhe shpërblim të madhë. Njerë të hershëm, dhezë dhe motra, nga të parët tanë, këna që shëndu ku falur, so që nuk mund të paramendoni në vetë në dyre, se në do Do tjenë në rrëtha që nuk do të falen, si kërës është në vareza. Nga kënësia e malë që e pre të në namaz. Kënëa që është në kënë falë. Dhe lutin Allah unë disa për të të në duke dhe, o oh Allah, ma mundso që dhe në vartë falem. Në vartë se ka obligim mu falë. Andaj besimtari që kënëa që të me namaz. Nuk e falë namaz, me tëmë si obligim që të me hikë. Nga qafë e ti, nga presje e ti. Por, namaz në fal, si një bërim të dëmazdëshëm për jetë në ti, në qofë se nuk pin uj nga i bërim, në qofë se nuk hanë për jaso i sofra, nuk mund bëjt e gjallë, nuk paramenduat zemra të jetë e gjallë pa për ullë në namazë, nuk mund të jetë e gjallë. Të që da këtu mund të jarim, në qofë se, jemi të për ullë na, në namazë. Allahu në madhe lësë që na i dretën zemra tona. Allahu në madhe lësë që ti mbush zemra tona me për ullë Edhem namaz, edh yesh namazit. Deri takimit tonë, Zoti ju ruajt. U mundoj se të kënaqni do ku fal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.